Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. suit Isus în Ierusalim, iar în Ierusalim lângă poarta oilor era o scăldătoare care se numea pe vrește vitezda și care avea cinci pridvoare. În aceste pridvoare zicea mulțime multă de bolnavi, ori șchiopi uscați așteptând mișcarea apei, căci un înger al Domnului se pogora din când în când înscăndătoare și tulbura apa. <coughs> Și cel care intra în după tulburarea apei se-i făcea sănătos, vor de ce boală era cuprins. Atunci era acolo un om care era bolnav de 38 de ani, pe acesta văzându-l zăcând și știind că este așa încă de multă vreme, L-a întrebat Iisus, Voie să te faci sănătos. al lui bolnavul, Doamne, Nu am pe nimeni ca să mă bage Când se tulbură apa. Așa că până când merg eu, altul se pogoară înaintea mea. Iisus a zis către el, scoală-te, ia patul tău și umblă. <coughs> și în clipa aceea s-au făcut omul sănătos și și-a luat patul tău și umblam, dar în ziua ce era să mă bătăm, De ziceau iudeii către cel vindecat, Este zi de sâmbătăm și nu-ți este iertat să îi patulăm. El a răspuns, El care m-a făcut sănătos, acela mi-a zis, ia spatul tău și umblăm. El au întrebat, cine este omul în care ți-au zis, ia patul tău și umblăm.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 Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu se întâmple și mai rău. Atunci omul s-a dus și a spus iudeilor că Isus este. Cel care l-au făcut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 După ce a înviat Domnul nostru Iisus Hristos, după ce a prădat moartea și iadul, a venit la ucenicii care erau adunați la un loc cu ușile încuiate de frica evreilor. A stătut în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă! Iisus Hristos cel înviat! Împăratul i-a salutat pe Slavei, Iisus Hristos cel Dar ei, plini de frică și de spaimă, credeau că văd un Duh și s-au înspăimutat. Dar Iisus le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inima? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele! Eu sunt! pipăiți mă și vedeți! Un Duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu! Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta și picioarele, fiindcă ei încă de bucurie nu credeau și se mirau, El le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fric și un fabul de miel, Și le-a luat și le-a mâncat înaintea lor. Bunul și blândul Isus a văzut că sunt tulburati. Și văzând că nu cred, le-a cerut ceva de mâncare.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 Cepând din Ierusalim. Voi sunteți martore acestor lucruri și că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu. Dar rămâneți încetate până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Iubiții mei, în vierea Mântuitorului, consfințește două adevăruri mari pe care se întemeiază religia creștină și întreaga cultura omeniei. Existența și nemurirea sufletului și învierea trupurilor la a doua venire a Domnului Hristos. Amândouă aceste adevăruri au neliniștit conștiința oamenilor, totdeauna. Și-a făcut să se întrebe, și se întreabă mereu și astăzi mulți, există suflet în trup? Există viață după moarte sau nu? La întrebarea aceasta, ateii care nu cred în nimic, Necredincioșii răspund cu tărie că nu există niciun suflet, că nu există viață veșnică după moarte. Nepăsătorii care habar n-au de suflet nici nu vor să știe și nu, nici nu se miră de nimic, nu se putremură de nimic, ei răspund. O fi, nu fi puțin în pas. Îndoielnicii care sunt cei mai mulți și care sunt frământați și neliniștiți de viermele care nu dă pace, conștiința, întemeiați și ei pe îndoiala altora, pe necunoașterea adevărurilor creștine, pe frica de adevăr, pe lipsa de muncă încordată răspund, Poate există, poate nu există suflet și nimic, nicio viață veșnică. Numai adevărații creștini care au credință luminată, au ochii sufletului deschiși, ei mărturisesc și spun cu tărie, cu hotărâre, da! Există suflet liber și nemuritor. Despre această comoară pe care o neglijăm cu toții, vreau să vorbesc acum. Despre existența sufletului liber și nemuritor. Oamenii din ziua de astăzi, Parcă ar avea toată mintea în ochi, numai câte văd cu ochii le prețuiesc și le cinstesc. Altceva nimic, ca să împlinească ce spunem sau. Fiii oamenilor sunt mincinoși în înțelegerea lor. Lumea și sufletul în viața aceasta păcătoasă, pământească, sunt lucruri pe care, pe care cei vii nu le pot înțelege, dar le înțeleg cei morți. Împărață-i pământul, tirane cetăților, boieri și popoare, bogătași-ai lumii, voi care v-ați bucura de mărirea, de frumusețea lumii, de comorile acestea lumești, Spuneți voi până la urmă ce-ați dobândit, ce-ați luat cu voi acolo în groapă, în pământ. Nimic. Ce ne-au putut pune alții, cei rămași. Voi ați murit și lumea este moartă pentru voi. Însă pentru această lume v-ați pierdut sufletul. Ați pierdut cerul, ați pierdut raiul, viața veșnică și pe Dumnezeu. Și ce folos are omul dacă dobândește lumea toată, care se isprăvește odată cu viața aceasta? Dacă își pierde sufletul său care este nemuritor? Niciun folos nici nu se poate o pagubă mai mare ca aceasta. Pagubă mare. Bine ar fi dacă noi cei vii am putea învăța ceva. Că lumea aceasta este trecătoare, o știm cu toții, fiindcă vedem cu ochii tornicia ei. Vedem cum bunurile ei se câștigă cu trudă, și se isprăvesc repede, vedem câte griji, câtă frică, câtă zavistie, câte supărări, turbură veștejesc și o și o trăvesc, distrugând de fericirea lumii acesteia, a vieții acesteia, vedem câte patini și boli din lăuntru E de ajuns să ne gândim la slăbănul de azi, de 38 de ani, 10 de ani. E de ajuns să ne gândim la atâția care suferă de cancer, la atâția ori, la atâția de si, dacă se mulțesc mereu bolile ca pe de sus și ca un canon că vrea Dumnezeu să ne mântuiască. Pentru că noi nu facem pocăință sinceră și cum ar trebui pe măsura păcatelor noastre. Bine zice fericitul Augustin. La viața aceasta nu merită să-i zicem viață, și mai degrabă suferință, durere, necadru. De când se naște omul și până pleacă de pe pământ, până moare, suferință, durere și necar. Se naște plângând și moare plângând. Nu trece mult și îl doboară. Baos, boară. La o suferință, una după alta. De când s-a născut? Vedem cum se războiesc unii cu alții. Vedem lipsa de pace, atâta tulburare în lume, în tot Pământul. Vedem atâtea răutăți, atâtea suferință. Mai vedem în lumea aceasta cum apele râurilor furt repede, cum se veștejesc florile câmpului, cum pieri așa de ușor toate se ofiresc. Foarte bine știm că lumea aceasta este trecătoare, dar cu adevărat nu știm ce este sufletul, fiindcă nu-l vedem. Nu vedem nici frumusețea Lui, nici firea Lui, sufletul, adevăratul lucru nemuritor. Când a făcut Dumnezeu cerul și pământul cu toate cele ce sunt încrânsele, luna, soare, stele, toate stifiile, planetele, când a făcut toate câte sunt pe pământ, pădurile, toată iarna, frumusețea florilor, toate dobitoacele pământului, toate păsările cerului, toți peștii mărilor, toate jivinile care sunt pe pământ. Tot ce a făcut Dumnezeu a zis să se facă, a zis și s-a făcut numai cu cuvântul său. A zis și s-au făcut. Când a făcut Dumnezeu pe om, a vorbit, s-a sfătuit cu Fiul și cu Duhul Sfânt și a zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. După chipul și asemănarea noastră. Și așa a făcut pe om din pământ și făcându-l din țărână cu Dumnezeieștele mâini, i-a dat chip de om. Iar ca să facă sufletul, a suflat suflare de viață din gura lui Dumnezeu. De aici vine și vorba de suflet de la suflare, a suflat Dumnezeu, a pus bunul Dumnezeu comoara aceasta nemaipomenit de mare, de valoroasă sufletul, în vasul acesta de lupt, în tru să se păstreze. ce comoară avem în noi Oice cum fără de preț, neprețuită, scânteie Dumnezeu asta, din Dumnezeu. Bunul Dumnezeu n-a să pună Sufletul, scânteia aceasta în niciuna din materiile alese, adică în Soare, în Lună, în Stele, în nimic altceva. N-a pus Dumnezeu Sufletul nici în Înger, nici în hierubim nici în nici în cetele îngerii, în niciuna n-a pus chipul și asemănarea sa. De această înaltă cinstire s-a bucurat numai omul, care a fost zidit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar nu după după ci după suflet, după duh, după fire, fără drum. Așa a luat naștere sufletul și acesta este originea lui distinsă, comoara pusă de Împăratul Slavei, Dumnezeu, Creatorul, în trup. Și omul, în cinste fiind, n-a priceput. A lăturatul s-a și s-a asemănat lor a lepădat omul cinstea aceasta de a fi din Dumnezeu cu sufletul, de a fi făptura, creatura lui Dumnezeu și a început să spună minciuni, să-l spună că e din maimuță. A lepădat cinstea, și a preferat să spună că e dintr-un animal sălbatic, din mai Iată cum se împlinește cântând acarte, cum vorbește Duhul Sfânt. Sufletul creștinului, atunci când va veni ziua judecății, se va uni trupul cu trupul și se va face și trupul ca și trupul mântuitor după învier. Va fi sufletul cu trupul unit în așa fel că nu-l va ținea nimic, cum nu l-a ținut pe Mântuitorul ușile încuiate și a intrat la ucenici, cum nu l-a ținut mormântul și a ieșit prin mormântul pecep în despedea de piatră. Așa și noi cei împărtășiți cu Hristos, cei ce-am gustat în trupul Lui, prin Sfânta taină, ne vom schimba atunci. Și vom fi în clipa aceea lumecății cum se schimbă vorbițele de porumb pe foc și se fac floricele. Câtă deosebire... Pune o mână de porunt, de coricele, de bobițe și iese însutit. Nici nu se mai cunoaște boaba așa de mari și frumoase ce alte se fac. Iată ce minune! Aceasta va fi ultima minune pe care o va face Dumnezeu cu noi la ziua judecății. Cu noi, cei ce credem așa, cum mărturisim în crezul și trăim creștinești. Iar cei necredincioși care mai vorbiră vor fi ca tăciunii negri, vor fi ca demonii gata pentru iad și pentru foc. Chipul acestei fețe dumnezeiești este sufletul. Și atât este de scump de neprețuit, că ceva mai un schimb pentru Sufletul Său? Adică nu se găsește nimic, nici pe fața Pământului, nimic ceva care ar putea să-L înlocuiască pe Suflet, nici în Cer, nici pe Pământ. Dacă odată ce am atâta frumusețe în Sufletul meu, Oare mai am băci ca să mai văd și altă frumusețe în lumea aceasta? Iată cât suntem de superiori, cât suntem de bogați. Omoara acea ascunsă în țarie, sufletul. Este foarte adevărat că noi nu avem un lucru mai întreg decât sufletul. Și mai este adevărat că de nimic nu ne bate în joc mai mult ca de suflet, de acest lucru nemuritor cu care mergem în veșnicie. Vindem această comoară fără de preț pentru o mică plăcere. O schimbăm pentru un nensemnat câștig sau pentru o cinste trecătoare. Dacă am avea mai multe suflete, am pierde unul și ar mai rămâne altul, Dar nu, avem un singur suflet pentru care trebuie să purtăm grijă, să-l prețuim. Despre nemurirea sufletului ne încredințează Sfânta Evanghelie, că Domnul Hristos de multe ori ne-a arătat, Că avem suflet viu. Când moare trupul, se întoarce în pământ, în pământul din care a fost luat. Și sufletul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Sufletul este Duh creat de Dumnezeu. Scânteie de viață care prețuiește cât valoarea, greutatea lumii întregi. Nu ne putem închipui religie fără credința în suflet și viață fără moarte. Creștinismul este religia în De aceea am viat Domnul Hristos cu trupul și cu sufletul, ca să ne facă cunoscut că și noi vom învia în ziua judecății cu trupul care se va uni cu sufletul. În luna august, ziua a patra, creștinii ortodoși răznuiesc, noi creștinii, răznuim pe cei șapte tineri din Efes. Acești șapte tineri au trăit pe vremea împăratului criminalului, marelui, celui mai, mai Fricălos împărat care a prigonit rău de tot pe creștini, deci ce? Acesta a urmărit și pe acești tineri șapte, care erau copii unor mari personalități. Aceștia au fugit de frica lui, că erau tinurile foarte grozave. Și s-au ascuns într-o peșteră departe, în munți și-au prăvălit o piatră la gura peșterii și s-au ascuns acolo în grija lui Dumnezeu, mai bine să murim aici decât să ajungem din cauza ispitei, a torturilor, să ne lepădăm de Hristos, Împăratul nostru. Trei sute de ani au stat acolo. Au adormit, i-a adormit Dumnezeu și 300 de ani au stat în acea pește. După 300 de ani s-au trezit cu toții și ei au crezut că a fost o noapte. Și s-au sfătuit, zice, trebuie să te duci, vă care vreau să vă pâine. S-au dus cu banii care i aveau în vremea de, de mult de, de 300 de ani înainte. Și când s-a dus, s-a dus unul dintre ei, s-a dezlegat toată problema aceasta, că trecuse atâta timp și cetatea avea Sfânta Cruce deasupra, începuse să se facă biserici, avea de acum episcop preoți, după atâta timp de persepuse, murise ăsta, împăratul și așa s-a descoperit Învierea trupurilor, nemurirea sufletelor, pentru credința noastră ortodoxă, este de mare importanță. Iar în Noul Testament a fost numită religia, evanghelia, evanghelia nemuririi. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a avut odată un conflict cu sazutiei. Aceștia erau o sectă vestită pentru necredința lor în viața viitoare și în nemuriri. Și Domnul le-a zis, vă rătăciți neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Nu este Dumnezeu, Dumnezeul morților, ci al viilor. Dacă există Dumnezeu, există Dumnezeu celor vii cu sufletul. Iisus a întrupat ca nimeni să nu piară în păcate și tot să se mântuiască, să încăbândească viața și fericirea vei. În pilda spusă de Mântuitorul, cu bogatul care se lăfăia în bunătăți, când a murit sufletul lui s-a dus în ea, în flăcări, spune clar Evanghelie. Cu sufletul s-a dus acolo, nu cu trupul. Lazar, care sta la ușa lui, s-a dus în sânul lui Avram, în Rai. Iată existența sufletului, existența Raiului și a Iadului, care dintr-o dată mi le arată Mântuitorul în pilda bogatului nemirostit. Mai presus de toate este învierea Domnului Hristos, el a înviat pentru ca să ne arate că și noi vom învia la ziua judecății și că avem suflet viu nemuritor. Credința în nemurirea sufletului o au și celelalte popoare și religii. Omul să mereu după mai bine tindem mereu spre fericire veșnică fără să poată spune vreodată că și-a ajuns scopul. Însă toate făturile, chiar plantele și animalele, și au ținte împlinite și sunt fericite. Numai omul nu mai are niciodată odihnă și mulțumire. Ochiul lui nu se mai satură decât de vede, și urechea Lui nu se mai umple decât aude, ure. Nu-L satură pe om nici științele, nici bogăție, nici arte, nici onorul. Pentru că nu aici, pe pământ, e scopul și patria sufletului. Patria sufletului e lângă Dumnezeu în ceruri, lângă Dumnezeu, Creatorul care ne a dat sufletul cunoașterea adevărului, atingerea desăvârșirii în împlinirea dorințelor și dobândirea fericirii aparțin sufletului nemuritor. De aceea el e totdeauna neliniștit, pentru că acestea toate n-au niciun preț de pe fața Pământului, față de ce dorește el, fericirea cea veșnică o mică comparație, un prunc mic, nicăieri nu se simte mai bine ca lângă sânul mamei lui. Și Dumnezeu, Creatorul, s-a și pus în rolul acesta de mamă pentru noi. Sufletul e Duh, spirit simplu și imaterial, care nu poate să fie nici împărțit, nici nimicit, el e cu funcțiuni și puteri nemateriale, independente de trup. Cu rațiune, voință și sentiment care se folosește de trup ca de un instrument. În felul cum un artist se folosește de vioară ca să cânte melodiile care îi plac, sufletul nu-l vedeu, în mai cum am putea, noi vedea, cum nu putem să vedem de pe un disc înregistrat sau o bandă de magneto magnetofon o melodie sau o vorbire. Așa e sufletul lipit cu trupul de noi și se folosește de trup. Dar însuși natura sufletului ne arată că este nemuritor așa după cum instinctul pune păsărilor când vine iarna sau vala, după cum le călăuzește fără greș spre ținte necunoscute. Știm cu toții cum păsărele vin înapoi când se face cald la cuiburile lor, cu cât mai mult omul, sufletul, este înzestrat cu acest. De aceea zice și fericitul Augustin. Ne-ai făcut pentru tine, Doamne, și neliniștit este sufletul nostru până ce se va odihni în tine. Casa sufletelor, după moartea trupurilor, este cetatea Lui Dumnezeu cea mai făcută de mână. Locuința din cer, după care suspinăm, ea este gata, ne așteaptă, numai sunetul trâmbiței, să nu ne afle nespovediți, ne, ne, ne îmbărtați, ne pregătiți, ne îmbrăcați, să nu ne afle goi. Această casă a sufletelor așteaptă sufletul cel nemuritor, ca să vină acolo să se bucure și să se vesenească pe veci. Dacă nu fremdem în existența sufletului, suntem călători fără țintă, ca niște călători străini care nici nu știu de unde vin, nici nu știu unde merg. Păcătoși fără mântuire, muritori fără speranță, suntem făpturi care nu știm de ce am venit în lume, ce rost avem în viață și unde mergem după mare. Dacă vom pierde toate comorile, avere, casă, părinți, frați, copii, sănătatea, mărirea și cinstea și n-am pierdut sufletul, nu am pierdut nimic. Că toate nu fac noi Iar dacă ne vom bucura de toate acestea pământești și pierdem sufletul, am pierdut totul. Dacă pierdem toate amuțiile și păstrăm sufletul, nu este nicio o bagă. Pe câtă de vreme, dacă păstrăm bogățiile și pierdem sufletul, am pierdut tot. Sufletul este acela prin care trăiesc oamenii în lume și prin care ne dăjduim să trăim fericiții în rai. De vom pierde sufletul, pierdem și lumea și raiul și tot. Am pierdut tot. De vom pierde sufletul, cu ce vom mai trăi? Dacă avem un copil, Câte grijă din fața noastră, să nu-l de soare și vânt, să nu-l la cineva. Dar cu toate acestea, mântuirea noastră nu depinde de acest copil. Dacă avem o piatră de mult preț, un ascuns cu păzin cu grijă, ce s-ar putea ascunde în inima noastră, cu toate acestea, raiul, nu-l putem cumpăra cu astfel de piatră. Sufletul nostru, de care depinde toată fericirea vieții pământești acele cele viitoare, oare să nu-l băgăm noi în seamă cu nimic? Tocmai de această pomoară să nu avem noi grijă, să o păzim, să ne lepădăm de ea, să nu o prețuim. Dacă pe neașteptate va veni moartea, ne va găsi fereastră Dumnezeu, înpovărați cu greutatea acestei lumi, cu fel de fel de griji, înnecați în fel de fel de lăcomii, ca așa s-a pornit acum. Un vânt turbat bate în lume și fornește pornește ca să uite de suflet s mergem mereu după ce ne pământești. Dacă ne va afla în sau legați cu lanțurile de păcatelor și vom muri neînfărtășit, nespărătiți, pierzându-ne sufletul în avântul iadului, unde vom găsi atunci cheile pentru a deschide, pentru a ne elibera. Omul nu le are, Mai aici au fost date ucenicilor apostolilor cheile de dezlegării prin scovedani. Dar dincolo omul nu le -a. Îngerilor nu le-a fost date în seamă. Le ține însuși Dumnezeu. Însuși El ține cheile iadului și cheile raiului. Și atunci El este judecător nemilostit. Ne-a aștepta destul. Nu descuie, fiindcă ușa s-a împuiat. Nu mai este nicio nădejde de mântuire, fiindcă-mi nu este pocăință. S-a împuiată sare, s-a terminat cu lucrurile. Cât este sufletul în trup, este ziua pentru el. Și se mai poate face ceva, se poate salva. Când a ieșit sufletul la moartea omului, a venit noaptea. Nu se mai poate face nimic. Nimeni nu poate lucra pământul noapte. Așa zice și Domnul. Lucrați cât este ziua, că-și vine noaptea și nu se mai poate face nimic. Atunci oare sufletul acela, care a fost perecat în adâncurile iadului, rămâne acolo pentru totdeauna? Da. Pentru totdeauna. L-am pierdut odată, l-am pierdut pentru totdeauna. O sufletul decât să te pierd, mai bine să pierd toate bunurile pe care ne le oferă lumea aceasta. Trezește-te sufletul meu! Striga acum la Dumnezeu și cere iertare, că ește te de faptele tale și de și plângi ca să-ți dea Dumnezeu iertare. Oare ce este lumea aceasta, iubiții mei? Un vis al unei nopți. Tu însă suflet ești zidirea cea mai frumoasă fiindcă ești chipul lui Dumnezeu, ești unul singur și dacă te voi pierde, am pierdut tot. O, suflet! Trezește-te! Sfântul proroc Ilie Tezviteanu s-a rugat și-a împuiat cerul. Și n-a fost trei ani și șase luni în toată sama A fost o de mare. O priveriște jalnică era în toată țara, pământul era peste tot uscat, copaci fără frunii, legume jite, viața în oameni abia mai pălbuia. Împăratul Ahab din vremea aceea s-a gândit să facă ceva. Chemă pe slujitorul, norocul și economul să sfătui amândoi să cutreie toate pântânile și râurile, să afle apă și puțină iarbă pentru cai, pentru animale, pentru vie, animalele lor. Ce căuta el? Căuta apă și iarbă ca să nu prăbădească vite. Atâta popor fierea de foame, iar împăratul căuta iarbă pentru vite, să hrănească dolbitoacele, nu se îngrijea de supușii lui de popor, de oamenii care aveau suflet. Dar să nu o din prea mult pe a că și noi facem la fel. Câți nu se îngrijesc mai mult de dobitoace decât de oameni? cât nu se îngrijesc mai mult de îngrășatul cailor și a câinilor și a pisicilor, în loc de dea văduvelor, orfanilor, săracilor, caselor îngreuiate cu copii mulți, cât nu se cheltuie pentru poftele trupești, pentru păcate, pentru desfrânări, pentru ambiții, cât nu se îndoapă cu de toate mâncărurile, cu toate podoabele, se împodovesc. Iar sufletul n-are parte nici de cea mai mică milostenie, nici de o coajă de pâine duhovnicească. Sufletul tău, omule, pierde, însetând după fapte bune și ție nu spas, -ți piere Pierde ars de setea sfintelor rugăciuni, de setea sfintelor cântări, pierde din cauza lipsei de sfințenie a lui Dumnezeu. Iar tu te îngrijești numai de poftele trupului. Pe trupul plin, ai grijă să nu piară, Dar Sufletul îl primești, În toată clipa îl primești. Dacă va veni un cutremur, dacă va veni o pieire rapidă, repede o moarte, Sufletul se prăpădește. Dacă îl va găsi, ne pregăti. Mei, pe un perete la intrarea unui spital din Italia se află o pictură minunată, care inspiră multă nădejde de sănătate bolnavilor care se internează acolo. Ce reprezintă pictura? Un înger suflând, într-o grămadă de cenușe ca să vadă dacă mai există vreo scânteie din care să iasă foc, să aprindă foc. E foarte potrivit această icoană și cu viața noastră sufletească. E lumea plină de bolnavi cu sufletul. Toată lumea zace ca într-un uriaș spital de fel de fel de boli sufletești. Nu mai vorbim de cele trupești. Păcatul a cuprins întreaga ființă lor, ființa lor. Se pare că nimic nu mai este bun în ei. Conștiința, simțirea, totul pare mort. O grămadă de cenușă stinsă în care nu mai este nicio scânteie de viață sufletească. Dar dragostea lui Dumnezeu suflă de multe ori în această cenușă stinsă. Întocmai ca îngerul din pictura de pe peretele de la spital, suflă Sfântul Înger în cenușa stinsă a vieții noastre, păcătoase. Și ce bucurie mare să vezi un suflet de om, să vezi cum înviază din această cenușă și se face un foc de dragoste pentru Dumnezeu și părăsește murdăria păcatelor, se luminează cu Harul Lui Dumnezeu. Se convertește la o viață nouă, curată, să trăiască creștinește. Iisus Mântuitorul a suflat de cele mai multe ori tocmai în această cenușă moară. El a tămăduit pe cei bolnavi. El a venit să dea morților viață, să ne arate că avem un suflet viu, nemuritor în noi. El a înviat pe fiul vădului dinainte. El a înviat pe fica lui Jair, care avea 12 ani. El a înviat pe Lazar, care începuse să putrezească. El a suflat, ca și Tatăl, Creatorul. Și sufletele morților au venit în trupuri la învierea și la răstignirea sa. Apoi El însuși ne-a dovedit cu învierea sa existența sufletului, nemurirea sufletului și învierea trupurilor care va fi la ziua cea mare a judecății, când vom învia pentru răsplata acea veșnică. Iisus Mântuitor care a înviat din morți a treia zi, El suflă și astăzi în cenușa trupurilor noastre ca să ne convertească la viața cea veșnică. O, de s-ar găsi scânteie în atâtă cenușă cât că suntem adunați aici, să găsească scânteie ca Duhul Sfânt să sufle iarăși în, în cenușa vieții tale creștine, să te trezească la o viață nouă, Lasă dragostea lui Dumnezeu să sufle în cenușa viezită, Lasă suflarea Duhului Sfânt să aprindă foc ceresc în inima ta și în viața ta. Lasă sufletul care este nemuritor să strige cu David, prorocul. Scoate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească numele tău. Că sufletul acesta, Spun și Veșnic, locuiește în trupul acesta ca într-o temniță închis pe de cap, neairisit, ferice de creștini aceea care Sufletul locuiește tot în trup, dar trupul este un templu al Duhului Sfânt. Un templu, o deosebire mare, între un templu sfânt, cu mireazmă cerească, între o temniță, închisă, plină de mirosuri grele, așa că să luăm aminte și să vedem, să ne cercetăm fiecare, și să vedem cum găsim noi că este trupul acesta al nostru, templu sau temniță? Pentru comoara așa sfântă și scumpă, care e sufletul chipului Dumnezeu care e dat, pus în noi. O mire veșnică al sufletelor noastre! Isuse mai bine să pierdem toată lumea să dobândim sufletul pe care dacă îl vom pierde odată l-am pierdut pentru totdeauna. Să dobândim, Doamne, să se salveze sufletele noastre pentru împărăția Ta. Cheamă milostive, stăpune! Cheamă, Doamne, toată lumea creștină care s-a botezat, care a primit darul botezului, să vină să te cunoască. Cheamă, Doamne, copila și creștinilor acestora care s-au adunat aici. adu -i de pe căile pierzării la tine. Te și dă sănătate. La toți cei care se află aici, în la cei nedreptățiți, fără tu dreptate, și la toți după darul Tău și iubirea Ta cea mare. Păne, Stăpâne, și suflă mereu în cenușa vieții noastre, ca să ajungem și noi la Tine. Cu toții când va suna trâmbița, să te întâlnim pe norii cerului, să te slăvim pe tine cu Sfinții Îngeri, în vecii grecilor. Amin.